In our time. Kérek egy duplát, mondta a fiatal asszony, és a kedves vendég érdeklődött a felszolgáló lány. Hát, mit igyak, tűnődött a férfi. Megnézte a pincér kisasszonyt, üdén csak nem gyerekesen mosolygott le rá. Nem baj, ha valami különlegességet kérek? Csak tessék bátran, bár idekint mi nálunk nem nagy a választék. Én se valami inyentségre gondolok. Ide hallgasson, hajolt hozzá a fiatalasszony. Ha megint nem fér a bőrébe, hazamegyek. Két-három hetenként megittak egy kávét, mindig ugyanabban a kis budai presszóban, nem messze a remisztől, gesztenyék alatt. Néze, Aliszka, maga feketét kért. Engedje meg, hogy én is azt hozassam, amire guztusom van. A pincér kis A pincér fordult. Csak az a baj, hogy amit rendelni szeretnék, annak hirtelenében nem jut eszembe a neve. Egy olyan sötét folyadék. Szeszes ital? Nem, nem. Ha jól emlékszem, üvegpohárban hozták, és úgy emlékszem, egészen forró volt. Tehát nem szeszes ital. Attól félek, hogy ez nekünk nincs. Ezt el sem tudom hinni, mondta a férfi. Nem lehetne megkérdezni a kartársat Már hogy ne lehetne? De előre megmondom, hogy én már ötödik éve dolgozom itt, és minden folyadékot ismerek, mondta a kisasszony, és besietett. Kezdek torkig lenni a maga viselkedésével, mondta mérgesen a asszony. Nem szerette a feltűnést. Az autóbuszon mindig az ablak felé fordult. Még a szűk se volt bátorsága kicserélni. Ha nem hagyja, abba hazamegyek. Még nem is mesélt Jugoszláviáról. Ilyen hangulatban nem tudok mesélni. Már jött a kisasszony, már messziről mosolygott. Azt kérdezi a vezetőkartásnél, hogy nem világos barna volt-e az az ital? – Nem, kérem, sőt, majdnem fekete. – És hol tetszett az legutóbb fogyasztani? – A zserbóban. – Sejtettük, nevetett egy jót a pincér kisasszony. – Hát, kérem, a zserbó osztályon felüli luxus kategória. Mi pedig tessék megnézni a táblát, másodosztályú cukrászna vagyunk. Várjon csak, mondta a férfi, most jut eszembe, hogy egy kis kanalat is adtak hozzá, és még valamit, a tányéron néhány kicsi fehér kockát. Kockát? nézett rá a pincérlány. Aztán fölkacagott. Öt éve vagyok itt, de ilyen kívánság még nem volt. Kockák! kacagott megint. Nem lehetne a vezetőkartásnőt megkérdezni. A felszolgálónő elment, de az ajtóból visszanézett. Szájára nyomta a kezét, és nevetett. – Csak akkor boldog, ha foglalkoznak magával? – kérdezte dühösen a fiatalasszony. – Dehogy a liszka, én akkor se vagyok boldog. – Nos, milyen az a bled? Ne tegyen úgy, mintha kíváncsi volna bledre. Inkább nézze meg, mit csinált. Kijött a asszony. Mögötte szikáran szemüvegesen a vezetőnő. Kezében egy nem nagyon ismert Hemingway kötött. In our time. Magyarul nagyjából a kor, amelyben élünk. Hallom a problémát, mondta udvariasan. Kérem, ne tessék belőle kázust csinálni, mondta a férfi. Mi szeretjük a régi vendégeinket kielégíteni. Milyen természetűek voltak azok a kockák? Ha jól emlékszem, fehérek. És meglehetősen kisméretűek. Nem ezek összenéztek. A pincérlány, aki most nem mert nevetni, csak hangtalanul kuncogott. A vezetőnő azonban komoly maradt. Nagyon bosszantó, de hát, mit csináljak? Nekünk semmiféle kockáink nincsenek. Nem is olyan fontos, mondta a férfi. És azt a szóban forgó folyadékot sem ismerem. Üssek ő se a férfi. Akkor én is kérek egy duplát.